מזמור פז לבני קורח מזמור שיר. יסודתו בהררי קודש. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. נכבדות מדובר בך עיר האלוהים סלע. אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עמקוש זה יולד שם. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה העליון. אדוני יספור בכתוב עמים, זה יולד שם, סלע. ושרים כחוללים, כל מעייניי בך.